Ословията за растеж Бесета от учителя държана пред общия околотен клас на 4 април 1934 г. в София Отче наш Размишление Ще прочита част от 8 глава от посланието към римляните от 28 стих до края Някои разбирания приличат на великденско обличане. Те мислят, че като имат нов великденски костюм, са разрешили всички въпроси. Сега искам да ви предпазя. И вие имате един ваш костюм, имате едно ваше разбиране и мислите, че с това ваше разбиране сте разрешили всички въпроси. Един човек, който е бил облечен хубаво, трябва да знае, че той може да заболее, макар и да е с нови дрехи. А пък може да е с стари, изкъсани дрехи, но пак може да е здрав. Здравето не зависи от новите дрехи, но зависи от друго. Когато човек не спазва правилата на здравето, новите дрехи. Не мога да му помогна. Сега има една спънка. Казват ново разбиране. Някой път трябва да си дадете отчет в какво седи новото разбиране. Новия човек трябва да го опита, да го изживее. Ако със стария капитал не можеш да работиш и ако новия не можеш да употребиш, тогава каква разлика има между стария и новия капитал? И ако стария и новия капитал в дадения случай ти можеш да употребиш, то е за полза. Сега мнозина наказват. Господ всичко прави в света. Вие имате едно понятие, което не е право. Бог всичко може, обаче вашите работи не са управени. Много пъти желаете някои работи и някой път не се постигат. Има известни работи, които са вреда на нещата. Човек расте, понеже му е определено да расте. Не е, че от свое желание той израства. Когато някоя вода се движи в реката, не зависи от желанието на водата. Тя е заставена. Когато замръзне водата, тя пита, защо не се движи? Не е, че тя не иска. Не е, че това е от нея. Но има нещо, което спъва. Вие някой път мислите като малките деца. Защо майка ни не е опекла питката? Защо не е направила това-онова? Не се запитвайте защо майка ви трябва да направи това. Мислите ли, че през целия ви живот все майка ви ще ви пече питите? Майка ви довреме ще ви пече питите и после... Другите ще ги печат. Някой пъти вие ще си ги печете. Сега често се говори за вярата. Ти вярваш в някого, но трябва да знаеш възможностите за твоята вяра. Ти вярваш и ти можеш да го обичаш и той може да ти обича. Но не можеш да изискваш от този, когато обичаш неща, несъобразени с неговата любов. Защото ако той би направил това, което искаш от него, ти ще разрушиш връзките на любовта, която ви свързва и тогава всички отношения, които имате помежду си, ще престанат. Сега вие можете да питате защо това е така. Това е един дълбок философски въпрос. Имате числото 10. Проста работа, нали? Кой от вас не би написал 10? Но на това число могат да се дадат всевъзможни съдържания. Това са 10 извора, 10 прости камъни. Тогава имате едно отношение към тях. Ако са десет скъпоценни камъни ще имате друго отношение. А може да са 10 дървета или 10 реки или 10 думи. Най-после може да са 10 души, но тези хора са различни. 10 човека, но единият е свършил по земеделие, другия е свършил по химия, третия е архитект, четвъртият е астроном, петият е завършил философия, шестият е земеделец, седмият е свършил по богословие. Осмият по обществени науки – социология. Деветият е виден готвач, който е свършил по готварство. Десетият остава кандидат за какво? И той е свършил по нещо. Той обаче е хикс. Не знае. Те са 10 души, но в тях има 10 различни разбирания. Земеделецът разбира едно, лекарът е друго, социологът трето, химикът четвърто и т.н. Всеки в своята област е прав. Питам сега, ако тези хора ги събереш на едно място, какво могат да направят? Ако ги туриш десетимата да градят една къща, могат ли да я съградят? Земеделецът ще отиде по своята работа, химикът също и тъй надатък. Ще кажеш, че ще намериш архитект, но той не може да съгради сам къщата. Трябва да намери работници. Но допуснете, че не може да намери работници. Тогава имате архитект и къщата остава несъградена. Сега вие можете да имате някои мисли, но нямате работници и вашата работа остава недовършена. Да кажем, че вие можете да имате една основна идея за Бог, но идеята ви е обща. Имате архитект, но с тази идея нищо не можете да направите. Имате план, но този план трябва да се съгради по него къщата. Да ви представя сега един пример. Има неща, които много ангажират човешкото съзнание. Вие, вие сте свършили по каквато и да е наука. Да кажем, че всички тези хора са изгладнели и от работа. Всички казват, че са гладни. Мислите ли, че тези хора, след като ги нахраните, ще свършат вашата работа? Не. След като ги нахраните вие, пак ще си свършат своята работа. Какво се ползвате вие, като ги нахранихте? Да направим сега един паралел. Вие може да имате в себе си отлични плодоносни идеи и да ги храните през целия си живот и всяка идея свършва работата за себе си и нищо за вас. Казваш той е учен човек. Неговото учение е важно за мене до толкова, доколкото аз мога да се ползвам от него и той от мене. Каквато и да е идея, ако не може да влезете във връзка с нея и тя да ви бъде полезна, и ако вие не можете да бъдете полезни на идеята, която живее в вас, тогава няма отношение между вас и идеята. Тези идеи ние ги наричаме самостоятелни идеи. Например, идеята във вас. Аз трябва да бъда свободен. Или аз съм свободен човек. Хубаво. Като кажеш, че си свободен, доколко си свободен. Ти казваш свободен, но не си свободен от страха. Ти казваш, че си свободен, но не си свободен от глада, от болестите, от сиромашията. Ти казваш, че си свободен, но в какво седи тогава твоята свобода? Вашата свобода е много зависима. Колко други фактори могат да дойдат и да ви ограничат? И вие пак казвате, че сте свободни. Свободният човек е независим, Независиният човек сединат всички препятствия в живота. Той е приятел с глада, с сиромашията, с безсилието, с страха, защото, щом те е страх, страхът ти е господар. Щом си сиромах, ти е господар. Щом си безсилен, безсилието е твой господар. А пък, щом сте приятели с тях, тогава е друг въпрос. И ако вярваш и вярата е господар на тебе? Що казваш? Аз вярвам, аз казвам. Добър господар имаш. Да допуснем, че не вярваш. Значи лош господар имаш. Казваш Богат съм. До някъде е лош и добър е този господар. Сега по истинско богатство ние разбираме разумността на човек. Централното вътре в човека е любовта. Тя е основата на всичко. Любовта върви по един правилен начин, проявява се по един правилен начин. Щом казваш, аз съм разумен. Това е пътя, по който твоята любов трябва да се прояви. Щом кажеш, че си благ, това е път, по който твоята любов трябва да се прояви. Щом кажеш, че си силен, това също е път, по който твоята любов трябва да се прояви. Всички качества, които човек може да има, това са пътища за любовта. Любовта трябва да се прояви, че чрез човешката душа, а пък чрез това проявление, човек печели. Две места има най-опасни света в този живот. Мястото, където обичаш и гдето те обичат. А пък всички искате да бъдете обичани и да обичате. А те са най-опасните места. Ако на това място не си внимателен, ти можеш да станеш щастлив, а можеш да станеш и нещастен. Можеш да добиеш живота си и можеш да го изгубиш. Когато Бог се изявява на човека, когато го направи и му се изяви, тогава Бог му показа, че го обича. И тогава хората се намираха в едно опасно място и само за яденето развалика приятелските си отношения с Бога. Казва им Господ. Няма да ядете от това дърво. Те се запитаха. Защо да не ядем? И всички нещастия дойдоха от яденето. Ева искаше да похапне нещо. Вие може да кажете Ева направи това. Не. Във всеки човек има тази слабост. Вие искате да хапнете нещо, което ще причини скъсването на вашата любов. И тогава какво стана? Скъсаха любовта и ги изпъдиха рая И от 8000 години все се мъчат да възстановят първите връзки, които са имали с Бога и още не могат да ги възстановят напълно. Някои мислят, че са възстановили връзките. Ако това е истина, то аз се радвам. Защо в петък трябва да се пости? Най-опасното място е. Ако ядеш, белящи имаш. С хиляди години ще плащаш. Едно ядене ще ти коства хиляди години. Така е. Нали знаете, някой път можеш да кажеш една дума и после 20 години можеш да я изправяш. Мога да ви приведа много примери, но това няма да ви ползва. Вие сами си имате примери. Има една опасност. Вие очаквате вашия растеж и вашето усъвършенстване да дойде по един много лесен път, магически начин. Да дигнеш и да махнеш някоя пръчка и всичко да стане. Или да помислиш и каквото помислиш, се да става. Но знаете ли какво значи да помислиш? Това, което е помислено, това, което е пожелано и това, което е направено, с това се постига реализиране на помисленото. Ти можеш да помислиш, че Богът ти е солен. Вие се намирате в положението на двамата свети и от които единият спорил, че каквото човек помисли става, а другият казвал, че на половината става. Спорили дълго време и най сетне единият, който казвал, че всичко става каквото човек помисли, Отишъл по работа, а пък другият останал да готви вкъщи. Ослужвали си един друг? Той турил гърнето с Боба, сварил го, но не турил сол. И като дошъл онзи, си му Боб. Онзи казал, Бобът няма сол. Другият каза, помисли и ще се усоли. Как ще се усоли? Трябва да го осолиш. С помислене работите не се осоляват. Думата помислене има съвсем друг смисъл. Това, което помислиш и не можеш да го направиш, това не е мисъл. Мисъл се нарича всяка една форма, която изпътне в твоето съзнание и тази мисъл можеш да я туриш в действие. Тя е вече създадена форма. Например, правили ли сте опити? Вие не сте правили. Някой от вас кашляте, нали? Това е пеене, модерно пеене. Защо кашля човек? Знаете ли произхода на кашлянето? Защо кашля някой момък без да има кашлица? Като минава някоя му ма, той се е покашля. Аз ви подозирам. Всички вие, които кашляте, подозирам ви в любовни работи. Малко е подозрително. Ще се покашляш малко, за да обърнеш внимание. Не мислете, че само грешните хора кашлят. И праведните хора кашлят. Не е изключена кашлицата. То е свободно действие. Всякога, когато се зароди препятствие и трябва да се изхвърли нещо, има кашлица. Има една материя, която е вече ненужна. Човешкият дух казва на работниците. Изхвърлете го това навън. И това кашляне някой път, като се покашля човек, позасмея се на себе си. Като е свършена работата благоприятно, той се поусмихне малко. Но той да е една кашлица, втора, трета, четвърта, пета и почва да те дразни. Какво трябва да правиш? Можеш ли да почне с закона на гнушението? Лесно се казва, но как ще си внушиш? Имате известен предмет, турен някъде. Да кажем, че е тежък и не можеш да го вдигнеш, а трябва да го преместиш. Трябва да си умен. Ще туриш един лоз, за да го вдигнеш и отстрани ще го вдигнеш. Това става лесно, ако има известен наклон. Ако пък този предмет е на ръдмище и има добър устой, тогава трябва с някой чук да го струшите на парчета и да го изхвърлите. Значи, при вношението вие ще си служите с един лост. Кой е лост? Това е човешкият ум. Но ще знаете как да турите лост. Втория лост е вашето сърце. Третия лост е вашата воля. Как ще кооперирате трите лоста, за да извършите някоя работа? Защото, някой път човешки ум може да дойде в разрез с човешкото сърце, а сърцето в разрез с човешката воля. Например, някой път вие желаете някои неща, а пък все имате страх да ги направите. Страхът проистича от простата причина, че много пъти вие сте претърпявали някои несполуки в живота си. Веднъж не сполучиш, втори път, трети път и прочие, с години не сполучваш. Страхът е дошъл от големите несполуки, които човек е претърпял през хилядите свои съществувания. Така се е зародил страхът. Сега значи трябва да започнем с полуките, за да извадим страха навън. Или друго яче казано – Страхът е влязъл в света, когато човек е скъсал връзките си с любовта. И страхът всякога показва една слабост. Страхливият е крайно слаб. Всички същества, които се боят, се губят от своята сила. Всички са слаби. А всички същества, които престават да се страхуват, почват да заякват. Ти не можеш да стане силен човек, докато не се освободиш от вътрешния страх душата си. Не само да се освободиш от страха, но ако ти не можеш да внесеш любовта или да се свършиш с любовта, ти, силен човек, не можеш да станеш, защото любовта е храна, чрез която човешката душа възраства. Любовта е храна, за възрастване на човешката душа. Това е малко неразбрано сега. Допуснете, че тези 10 души са вашите приятели. Какво могат да ви помогнат те всичките тези учени хора? Човешката глава има близо около 40 способности и с по три деления. Значи около стотина способности има в човек. Според френолозите има около 40 способности и всяка една способност си има своя специфична област и всяко едно чувство си има свой специфичен стремеж. Да кажем, че имате религиозно чувство или любов към Бога. Това ще ви предразположи да имате почитание и уважение към хората, постоянно да се молите. Защото молитвата на човека зависи от религиозното му чувство. Някои хора, които имат слабо развито религиозно чувство, не искат да се молят. Това е един дефект. Друг, у когото музикалната способност е развита, обича да пее. Някой казва... Аз не искам да бея. Той мисли, че това е едно качество. Не, това е един дефект. Тази способност е слабо развито от него. Някой казва. Аз не искам да имам приятел. У него чувството за приятелство е слабо развито. Някой казва. Аз искам малко да работя. Той няма смелост. Приложението е слабо развито у него. Някой казва Аз не искам да се храня. У него е слабо развита хранителната полуспособност. И яденето е полуспособност, полуинтелектуална способност. Ти мислиш, че като не можеш да ядеш, си постигнал нещо. Това е един дефект. Ако много ядеш, пак е дефект. Ако много любиш, пак е дефект. Ако не любиш, също е дефект. Ти не можеш да любиш повече, отколкото трябва. Казваш. Да любя всички хора. Това е много общо казано. В даден случай, кои обичате най-вече? кои са по-ясни в съзнанието ви. Тях, които са по-ясни в съзнанието ви, тя обичате повече. Младата мума и младият мома обичат лицето си. Целият ден си мият врата с сапун, гладят веждите, устата си. Пекливани, над който ще се бори, си маше мускулите. Онзи, който ще ходи някъде, ще гледа внимателно краката си, ще им обърне внимание. Онзи, който работи с перото, ще гледа пръстите си, а пък който ще мирише някои цвете, пипа си носа. Какво представляват в дадения случай устата, езика, ръцете и прочие? Те са свързани с известни области на живата природа, с един свят, който в своето естество е неизменяем. Чрез своите ръце, ако ти разбираш, закона, ще бъде свързан с споменатия свят, гдето всичко можеш да направиш. Твоите уста са свързани с един свят, който е неизменяем. Ако ги пазиш добре, ти ще имаш връзка който очи са свързани с един специален свят. Ушите също. И ако ти пазиш тези органи, зад всеки орган седи едно чувство или една способност. Външните форми са свързани с вътрешните форми, а пък вътрешните форми са свързани с известни сили в природата. Вие казвате, Господ всичко ще нареди. Но Господ е наредил. Вие сега сте изпратени да изучавате това, което Той е наредил. Вашето щастие зависи от това, което можете да спазвате в дадения случай. Вземете един музикант, който се учи да свири. Неговото щастие зависи от музиката. Музикалният свят е един свят на посредничество. Не можеш да мислиш правилно или да чувстваш правилно, ако нямаш една музикална форма в себе си, ако нещата не схващаш музикално, хармонично. Всички разумни неща в света стават по един музикален закон. Те са отмерени в своите действия. Някой път ги наричат причина и последствие. Ритъм, права мисъл, морал. Морал, това е хармония вътре в човешката душа. Да има хармония между твоите мисли, чувства и воля. Любовта е най-голямата хармония. Вътрешната страна на любовта това е най-голямата хармония, която съществува. Какво представлява за тебе едно същество, което ти обичаш или което те обича? Онова същество, което те обича, то свири за тебе. Ти си едно пияно за него. И онзи, когато ти обичаш, то е пияно за теб. Ти обичаш някого, защото ще седнеш и ще свириш. Приятно ти е, имаш пияно. Но ако седнеш на едно пияно и не знаеш как да свириш, ще развалиш пияното. Ти казваш Да обичам някого. Че да обичаш това не е проста работа. Като седнеш при този инструмент, трябва да знаеш как да свириш. Трябва да знаеш клавишите му. А пък ти ще седнеш, ще дрънкаш и казваш На това пияно не може да се свири добре. Наскоро видният пианист Орлов даде концерт в София. И другите свирят на пиано, но Орлов разбира, мислил ле, Почти е дошъл до всички възможности, които се крият в сегашното пиано. Знае начините на съчетанието, как да удари, как да си премести ръцете, по-тихо или по-силно, като че ли всеки пръст в него мисли. Но да оставим пияното. Вие искате да обичате един човек. По-хубаво пияно от човека няма. И по-лошо пияно от човека няма. В думата пияно има два смисла на български. Любовта, която опиянява, показва, че онзи свирач, който е пиян от любов, не може да свири. Казват на някого. Той е опиянен от любов. Опиянената любов ферментира. Тя не е чиста любов. Човек не трябва да се опива. Вие имате за любовта следното скваждане. Любовта е една вътрешна връзка, която се образува. Когато обичате един човек, вие ще се учите при него. Този човек, когато обичате, той ще ви бъде предмет на учение. Вие ще се ползвате от него. И като свирите, ще благодарите на Бога, че ви е позволил да свирите на това хубаво пиано. Вие казвате. Аз вече не го обичам. Тази работа не става така. Обичам, не обичам... Щом пристъпите едно божествено правило, втори път няма да ви позволят да свирите на никакво пиян. Тогава какво ще стане? Тогава не може да се проявите. Вие не съжалявайте, че обичате. Когато ви говоря, че са опасни работите при любовта, Онзи, който ще свири на мене, не съжалявам, че той е дошъл да свири на моето пиано, но искам да свири добре, според правилата на музиката. И след като затвори пианото, той трябва да кажем няколко думи. И знаете ли кои са тия думи? Аз ще ви оставя да ги намислите. Вие попитайте у нези музиканти какво казват те, когато отварят пияното и какво казват, когато го затварят. Казват една дума. Всички онези нези пианисти, които отварят и затварят пияното и не казват нищо, те остават посредствени пианисти. А пък другите пианисти, които отварят и затварят пияното и казват нещо, те казват така. Трябва да се науча да свиря на това пиано. Той казва вътре в себе си. Пианото има нещо, което не зная. Той трябва да изучава клавишите. Някой път му се струва, че пианото не свири добре. Той не знае как да свири. Най-хубавото пиано в света това е човек. По-хубаво пияно от човека няма. Ако знаеш как да го буташ. А ако не знаеш как да го буташ, по-лошо пияно от човека няма. Ако знаеш как да бутнеш и да свириш върху някой човек, ще потече мети и масло из планините. Но ако бутнеш както не трябва, излагаш се на една кал света, наричам я кълта на нещастието. Има една кал, от която като се окаля някой, ще изгуби почти всичко. И за това всички трябва да се пазите от тази кал. Психическата кал, дето падне, пакости прави. Тя е като тези киселини, където паднат и изгарят. И много пъти хората казват за някого, че той се е окалял. И никога човек не трябва да допусне това. Някой път има изключителни условия. Може да се окаля човек. Това е друг въпрос. Но съзнателно човек никога не трябва да се каля. Никога съзнателно не се окалбай. Ако влезе един бивал в една локва и се окаля, какво е добил Той? И защо са изкривени рогата на бивола, знаете ли? На вола рогата са поставени по един начин, а на бивола са поставени друго яче. Това изкривяване на неговите рога се дължи на кълта. Тя е усъкатила главата му. Щом тази психическа кал влезе в умъти, ти не може да мислиш както трябва, не можеш да разбираш и очакваш неща, които никога няма да дойдат. И всички трябва да проверявате нещата. Аз гледам тук в класа и има някои неща съвсем непроверени. Някой път вие сте носители на фалшиви идеи. Аз, например, онзи ден казах ще станат земетресения до 1938 година. А пък някои казаха Ще станат катастрофи, катаклизми, така е казал учителят. Не. Усилена дейност ще има земята, но не катаклизъм. Щом дойде един катаклизъм, ще се свърши света. А пък вие мислите, че ще дойде катаклизъм и пак ще останете на земята. Те са пресилени работи. После не преувеличавайте работите. Но вие често преувеличавате работите. Вие казвате ето такава голяма круж. И с ръка учителят показва големината на динята. А пък тиква ето толкова голяма. Учителят с ръка показва дължина около метър. Аз влизам в положението на този човек. У него има чувство, което увеличава нещата. След като говори, той трябва да каже Ще ми извините, аз имам навика да преувеличавам. Аз казах, толкова голяма круша, но не е толкова голяма, а по-малка. С ръка учителя показва колкото ябълката. И тиквата не е толкова голяма. Учителят с ръка показва тяло голямо колкото диня. Питам децата. Колко обичаш баща си? Толкова. Учителят увеличава малко ръцете си. А пък майка си толкова, учителят протяга повече ръцете си. А пък другите братчета, толкова, учителят разтяга ръцете си пред гърдите. Детето си има някоя идея. Тази идея не е произволна, но учете се да мислите. Аз съм срещал ясновици, които преувеличават. Разправя се, но туря качу учена съня си. Видял малка светла точка, пък казва, че е като слънце голяма. И казва, и като блесна, осветли ме. Ако блесне като слънце, ти няма да бъдеш такъв. Не е така. После второ. Трябва да се научите да се освободите от едно еротическо заблуждение, което имате във вашите чувства. Някой път аз не смея да ви приведа някоя, каквато и да е философия. Вие все ще и турите някоя качулка. Има нещо съществено в света и то е любовта. Да обичаш. Любовта никога не опетнява човек. Да обичаш и да те обичат, всичко е божествено. Но има една страна в любовта, чрез която можеш да се опетниш. Чрез нея и като обичаш, можеш да се опетниш и като те обичат, може да се опетниш. За тази любов няма да ви говоря. Вие знаете. Но ще ви говоря за тази любов, която не опетнява. Представете си, че имате един палат с 100 прозорец обърнати към юго-исток. Всеки прозорец е една възможност за любовта. Слънцето ще влиза през всичките прозорци. 100 души стоят на прозорците. Всичката светлина иде от едно място. Вашата любов не иде от 100 места, а от едно място, но минава през 100 прозореца. Вие казвате Като моята любов няма. И останалите също казват Като моята любов няма. Любовта ви е еднаква. Някой казва Грехота е да се преместиш от един прозорец на друг няма никакъв грях това. Ти можеш да се преместиш от един прозорец на друг, ти можеш да се преместиш на който прозорец искаш. Това е разбирането на любовта. Има известни положения, дето грехът е изключен. А пък има известни положения, дето грехът не е изключен. Когато светлината и любовта идат от един и същи източник, грях няма. Но когато любовта и светлината идат от разни източници, там е грехът. Някой казва, че има грешна любов. Тогава има два източника. Щом любовта е грешна, тя има два източника. Щом е безгрешна, има... Един източник. Както и да обичате тогава, вашата любов ще произведе един отличен резултат. Трябва да знаете в дадения случай следното. Вие двамата се обичате. Любовта ви да идва от един и същи източник, тогава няма спор. А пък ако не иде от един и същи източник, тогава трябва да вземете предпазни мерки. Например, вие обичате някого, кои са подбудителните причини за това. Например, обичате мен заради знанието ми. Но това не е любов. Това е користолюбива любов. Ако вие ме обичате, аз съм проводник на божественото. Ако вие ме обичате като проводник, това, което аз ви давам, никой в дадения случай не може да ви го даде. Никой като мен не може да бъде проводник на Божественото. Това разбирам аз, като кажа, че като мен никой не може да бъде проводник на Божественото. И ако Божественото мине през мен и ви повдигне, значи тогава проводникът е бил добър. Щом се приближавате при някой човек, трябва да знаете дали е проводник той на божественото или не. Ако е проводник, вие ще имате божественото благоволение, а пък иначе ще бъдете нещастни. Това е за ваше добро и всички противоречия произлизат от това. Вие ще кажете, дали да ме обича някой или не, ако Той е един проводник на Божественото, Той обичаме. И ако Аз съм проводник на Божественото и го обичам, любовта е чиста. Не може да има спор. Така може да прогресирате и да бъдете здрави. Но ако Аз не съм проводник на Божественото, любовта не е чиста. Преди няколко дена една сестра, която е доста напреднала, каза: Един брат стана посланник някъде. Той нищо не е направил, ходил е в странство. Никакъв посланник не е, не е вярно. Хората ще кажат: Защо казваш неверни работи? Проверявайте нещата. Не ставайте проводници на неверни работи. Аз бих се радвал да е посланник, но не е. Това го вземам като пример. Мнозина турите хората за посланници и казвате, като него човек няма, той е като Христос вече. Много е казано. Буша кравица. Не го нарича и Божа кравица. Ни най-малко аз не удължавам Божиите кравици, понеже са с много крака. Аз ни най-малко не обичам да бъда Божа кравица. Ако вие искате това, аз отдавна съм се отказал да бъда Божия крава. Да бъда човек. Човешки да мисля. Да имам право мисъл, а не да бъда Божия кравица, която не може да бъде полезна никому. Вие минавате за Божии кравици, но когато някой ви извика, дигате шум. Вземе някой мляко от млякото ви и дигате шум. Че кой няма право да смуча от Божиите кравици и да ви каже Ни най-малко не сте вие Божии кравици. Сега искам да ви кажа кое е онова, божественото. Тези неща у вас проистичат не от някоя зла воля. Аз ги наричам неща у наследени от миналото, непроверени работи. Гледам и в науката някой цитира някои работи и понякога схода да проверявам някои неща. Аз говоря за онзи свят и мисля едно, а пък вие мислите съвсем друго. Вие казвате, дали в онзи свят се женят хората? Що мислите, че в онзи свят се женят хората, то е този свят. Това не може да бъде онзи свят. В онзи свят няма нито помен от женитба. Тази женитба, каквато я има сега, тя е допусната поради падането на хората и един ден, когато излезат хората от това падение, това ще се измени. В онзи свят няма никакви букаи. Някой ще каже, как не се женят хората на онзи свят, а как се размножават, хората не се размножават. Размножават се тук, а в онзи свят не се размножават. Но ние се отлякохме. Размножението е закон на човешкия растеж. Размножава се човек в себе си. Под думата размножаване се разбира възможността да можеш да даваш и да направиш всичко това, което искаш. Но ако не правиш нещата разумно, ти ще се ограничиш. Добре. Допуснете сега, че 10 души дойдат при вас и искат да обядат. Вие сте един гостилничар. Пет тях души са честни хора, пък пет тях са вагабонти. Какво трябва да направиш? Трябва ли е да ги нахраниш сега като гостилничар? Да допуснем, че тези хора са силни, дойдат с оръжие. Ти си слаб човек, гостилничар. Те ще кажат ще даваш ли? Какво ще правиш тогава? Ще ги нахраниш нищо повече. Ще ги нахраниш, но в яденето има един закон. За апаши и за разбойници гостилничарят си има известни течности и като капне от тях апашът като яде от неговото ядене, престава да бъде апаш. И тогава те си изваждат кубурите и във всяка чиния ще турят малко. И след като яде от тази храна, он си ще излезе и ще каже «Няма да бъде вече япа ще бъдат честен! Ще го направиш и ще им туриш това подсоляване». Та всякога можете да направите нещо – и при всички условия да изпълните Божията воля. Трябва да имате едно желание да проверявате нещата и трябва да знаете, че невидимия свят е крайно взискателен. Те не са строги, но те не обичат лъжи и неверни работи. Някой път, като се е молиш, казваш на Бога. Господи, аз съм много грешен. Но това не е вяр. Ти не го съзнаваш, защото ако го съзнаваш, ти не щеше да правиш грехове. А пък като излезеш, пак правиш същите грешки. Онова, което съзнаваш веднъж, трябва да бъдеш в сила да го поправиш. Имате някой малък навик да кажем, че кашляте. Кажете си, няма да кашлям. Боли ви кръка? Кажи му нещо. Прави опити. Седни, почни да, да му заповядаш. Днес, утре му заповядай. Цяла една година можеш да му заповядаш и ще видиш какъв резултат ще имаш. Вие нямате търпение. Вие чакате някой лекар. Непременно всички болки в света са дадени само за да направите една малка връзка. Противоречията са само за да направите една любовна връзка с Бога. И ако направите тази любовна връзка, вие сте с получили. Ако не можете да я направите, това показва, че ви липсва нещо. И после говорите един за друг. Аз казвам, не се удумвайте. Не удумвайте другите хора, за да ги не увредите. Ако удумваш другите хора, за да ги поправиш, това е друго. Кажи му, не прави това. Не е хубаво това. Това, ако правиш, това ще ти произведе. А пък ти ще говориш на някого. Еди, кой си брат има този дефект? Той пък ще отиде и ще каже на този брат, че он си говори против него лошо. И той ще почне да говори пък против тях. Това са вече уловки на черната ложа. Черната ложа най-първо ще му каже. Кажи му това и това. А пък в тебе ще тури друга мисъл. Това, което скарва хората, не е от Бога, а пък това, което примирява хората, е от Бога. Колко много трябва да бъде човек внимателен. Преди няколко дни дойде една сестра и каза: Аз почти не довиждам работите. Казах и, някои работи не довиждаш, а някои работи много добре виждаш. И две сълзи видях в очите. Тя го разбра друго яче. На нея и стана мъчно. Казах и. Ще се оправи тази работа. На другия ден ме срещна и аз си обясних. Понякога човек не довижда някои неща, а някои неща вижда. Да ви преведа един пример. В село Николаевка едно момче минава за глухо. Не чува каквото и да му кажеш. Викат го в наборната комисия, преглежда го лекари и го освобождава по глухота. Лекарите му казали Ти си глух. Председателят му казал тихо да си върви. Той тръгва да си върви. Чува. И вигат го, той чува. Как е чува? В известни отношения, когато човек интенсивно мисли за нещо, той чува нещата. Но има едно нечуване, когато човек не се интересува от нещата. А когато се интересува да видите колко чува. Таказвам. Някои неща ние не чуваме, а някои чуваме. Но те са специфични. На стотния случай веднъж чуеш и ти не можеш да си представиш как. И даже тези, които страдат от слабо гледане, някой път много хубаво гледат, а някой път съвсем се замъгляват очите им. Та зависи от съзнанието вътре. В нашето съзнание има много същества, разни същества. Там е нашето нещастие. Ние не сме още свободни. Нози наидват и размътват съзнанието ни. Вие трябва да бъдете много внимателни. Кой го размътва това съзнание и как го размътва? Когато ви дойде една мисъл, трябва да знаете кой е онзи, който носи мисълта. Какъв е нейния происход? И при всяко чувство, което ви дойде и при всяка постъпка, трябва да знаете происхода им. Да допуснем, че сте направили една погрешка. Човек, като направи погрешка, трябва да знае къде е сгрешил. И трябва да знае да я поправи. Поправената погрешка ще бъде една печалба а пък друго яче, ще имате много тързания, много смущения. Някой казва, толкова години съм в братството и не съм успял. Че как ще успееш? Че тук имате най-добрите условия да работите, някой ще каже. Ти се помоли заради мен. Аз мога да се моля за тебе, но ти трябва да работиш. Аз мога да се моля за твоята нива, да дойде малко дъж, но ако не посееш нивата, ще израснат тръни и бурли. Ти си пиени си си, казва. Помоли се за мен. Ако ти свириш, добре ще стане, но ако не свириш, ще има точно обратното. Има нещо, което вие не искате да направите и ако се помолят хората, то ще стане точно обратното. Когато някой се моли в душата си, вие нямате желание да го направите, то ще стане точно обратното. Ако се моли за един пияница, който не иска да се лекува, ще му стане по-лошо. Ще стане още по пиян много жени са носили риза в църквата на мъжа си, който пие. И мъжът почвал да пие повече. Казвам, в него няма желание да се поправи. Тогава не носи риза в църквата. Ако в него има най-малкото желание да се изправи, тогава ризата може да му помогне. Никога не носете вашите ризи да помагат на хората, които нямат желание да се поправят. Не помагайте на хората, които нямат желание да се поправят, нито се молете за тях. Може да се молите за нивата, която не е посята и ще израсна в нея. И за себе си, като имате желание да извършите волята Божия, тогава се молете. Ти нямаш желание да извършиш Божията воля и се молиш за себе си и казваш: Не знае ли Бог? Ако е право това, което желаеш, до сега никога Бог не е отказвал да задоволи едно правилно желание, каквото и да е то. Една мисъл, каквато и да е, ако е права, тя всякога се реализира. Даже и у тези мисли и желания, които не са прави, и те ще се реализират. Помнете това. Само, че в един случай ще се радвате, а пък в другия случай ще скърбите. Не преувеличавайте нещата. Говорете всякога истината. Да знаете, че когато искате да кажете нещо пред Господа го казвате. Ти казваш. Аз срещнах един ангел и говорих с него. Никакъв ангел не си срещнал. Някой ми казва, че е срещнал Христа. Срещнал някого, който наподобява на Христа. Ти като срещнеш Христа, ще стане пред в тебе, както става и при апостол Павел. Христос ще ти каже Защо ме гони, Савле? Кой си ти, Господи? Аз съм Христос. Какво искаш от мене? Стани! Това е великото в света. Ние мислим сега да е Христос в нашите времена. Хубаво. Какво ще направите, ако Христос е сега? Ще го посетите 4-5 пъти, ще го слушате и ще кажете Много хубаво говори. И ще повъздъхнете. Христос изисква от тебе нещо. Като го срещнеш, той изисква от тебе. Христос като го срещнеш, ще ти каже ще дигнеш кръста си, ще се откажеш от баща си, от майка си, от децата си, от богатството си. Ти казваш, Христос е на любовта, на Божията любов. Това, което имате сега, не е любов. Ще се откажеш от една неправилна любов, ще се откажеш от едно неправилно богатство, ще се откажеш от всичко онова, което те спъва в живота и ще се хванеш за онова, което повдига душата ти. Христос казва Който люби баща си или майка си повече от мене, не може да бъде мой ученик. При друг случай той казва Събирайте си богатства там, дето крадец не ги ограбва, нито молци ги разяждат. Събирайте си богатства, казва Христос. Добрата молитва Беседа, държана от учителя на 4 април 1934 година предобщи окултен клас в София,